витрушувати з нього воду. За ними поспішала решта рятівників. У цей час серед них з'явився кар. «Ей, там, на місця!» Цей вигук примусив усіх озирнутись. І тоді побачили, що пароплав швидко віддалявся від острова. Його відносило на схід. Розділ шостий Усі повернулися на свої місця. Ішов час другої вахти, але відпочинку ніхто не мав. Уся підзмінна вахта з'їхала з капітаном на берег. Дехто там залишився, а більшість загинула під час аварії шлюбки. Перед каром і торбою стояло завдання розподілити людей так, щоб хоч частина пішла зараз же відпочити. Штурман відіслав у кочегарку Кока і Юнгу, щоб підсилити машинну команду. Тим часом Боцман і Павлюк так потрусили мисливця, що вся вода з нього вийшла, і він опритомнів. Мисливець тихо стогнав. Штурман звелів перенести бідолаху до кают-компанії. Покласти на суху і дати з аптечного запасу трохи вина. Славетний мисливець після вина облизався і попросив ще. Котове, що сидів біля хворого, усміхнувся і хитро підморгнув. «Ну, не пропадеш, жити будеш». Вершомет у відповідь посміхнувся і хотів був підвестись, але слабість у руках, ногах і всьому тілі не дозволила цього. Він знову поклав голову на шкіряну подушку і заплющив очі, прислухаючись до глухих ударів хвиль об борти пароплава. Часом він здригався, бо йому здавалося, що хвилі накочуються і давлять. Будеш здоровий, підбадьорюючи, сказав йому матрос і вийшов з кают компанії. А море не втихомирювалось. Грізні вали, їх здіймав ураганний вітер, ставали ще грізнішими. Вітер шаленів, збиваючи зливу бризок з морської поверхні і підіймаючи їх у повітря. Цей дощ бризок заливав палуби лахтака. Кародяг гумовий плащ і на голову зійдвестку. Він заховався в Ганкову надбудову на Капітанському містку і думав про те, як захиститися від цієї навали хвиль, що мчали навздогін за пароплавом. Він вирішив хвилин з 20-30 триматися цього курсу, а потім для безпеки повернути і йти в протилежний бік. «Буду триматися проти вітру», думав штурман. Вітер, що несподівано налетів дві години тому, Нарешті приніс хмари і почав заволікати обрій димовою завісою сірих полярних туманів. За клотчям туманів вмишачого кольору зникли береги острова уєднєння. Навколо виднів лише схвильований морський простір. Над головою штурмана з мідної трубки біля димаря пароплава з шумом вирвалася хмара пари. «Пару садять», – догадався Карр. Справді, торба звелів випустити зайву пару, бо механік таки боявся, аби не злетіли в повітря старі котли разом з усім пароплавом. Кар спокійно озирнувся на море і підніс до очей великий, дванадцятикратний бінокль. Але крізь пасма туману і з допомогою бінокля нічого не міг розглянути. Він поволі озирнувся, не відводячи очей від бінокля і глянув на другий бік капітанського містка. Перед ним постала якась фігура, що величезним обличчям уперлась у бінокль. Штурман одвів бінокль від очей. На капітанському містку проти нього стояла знайома постать гідролога Запари. Запара трохи здивовано дивився на Кара. «Отто Рудольфовичу! Хіба зараз ваша вахта?» – спитався гідролог. Але Кар дивився на Запару ще з більшим здивуванням, ніж той на нього, Дмитро Петровичу. «Звідки ви? Як звідки? З каюти? Чого ви так здивувалися? Хіба ви не були на березі?» «Та втім-то й справа. Гордій Іванович, наш любимий радист, обіцяв мене збудити, коли поїдуть на берег. Але де острів?» – Запара оглянувся навколо. «У тумані?» Кар мовчки дивився на гідролога.